Vi har fått uh, celevet besök i uh, Jenny och vänners studion, om man kan kalla den för det. Jag vet inte riktigt, vi sitter här på ett kontor. Mm. Uh, det är Henok och Möjron i Hjälta mot sin vilja som är här. Hallå! Yes. Hallå! Gud vilka sköna bra här, är, liksom, tog ah. i mig nu. <laughs> Jag kommer låta helt pipig. Uh, hur mår ni? Bara fint. Bra, bra. Vi mår bra, vi är glada. Jag vet att du är lite snuvig. Lite. Det är därför jag har den här rösten nu. Det är lite fusk. Ja, precis. Ja. Det är lite så här ja. Gubbar också Gubbarrocksrösten. Exakt. Man on the sexy power. Ulf Lundell. Är det, är, det så, är det så du kommer låta på er nya EP? Eh, tyvärr inte. Det skulle vara nice, men det kommer <laughs> inte göra det. Känslor och känsla yes, släpps yes. nästa vecka. Hur känns det? Um. Faktiskt, det, Förutom att det känns så jävligt bra så är det väldigt befriande också För att jag har inte släppt musik på fem och ett halvt år Och jag är väl den som har gjort musik av oss två förr liksom, Så mm. på det sättet så är det väldigt skönt Och jag vet inte om det är pirrit Men det, jag har nog aldrig varit så här säker på mig själv när det gäller musik Och så som jag och med honom har vuxit ihop under det här projektet liksom, Och kunna göra en, en sån här grej mm. det är inte, Och vi är ju vänner förutom detta liksom, Men... Nu det är det en annan grej. Liksom. Nu är det så här där ute. Mm. Så. Hen Henrik, du har varit med ett tag. Jag tror ja. att de flesta känner igen din stämma. Ja. Från lite olika, <laughs> olika projekt. <laughs> uh, men Marion, vad, vad behöver folk veta om dig? Innan man lyssnar på den här uppen? Uh, jag vet inte. Det, är väl, det här är väl, Till skillnad från Henrik, det är väl något helt nytt. Jag har, gjort, jag har väl gjort enstaka saker och, och varit mm. med, med på folks... Uh, Liksom äh, låtar, intron eller outron men äh, det här är liksom första som är ens eget om man säger så, fast jag delade med henne och, och, och äh, grabbarna från Up to No Good yeah. äh, äh, jag vet inte jag, jag, jag sa till honom att jag inte brydde mig äh, hur det skulle gå efter så länge jag och, eller vi var nöjda men nu när den är klar och den är ute och, och videon är ute då börjar man känna att det är nervöst Men det, jag, jag ser det som något positivt det, då, då, det är liksom så, Det är som vår bebis liksom. Vi måste ju lyssna på någonting känner jag nu ja, uh, sure, Vi absolutely. har fått exclusive här Vår nivå Ett av våra favoritspår från uh, Nya yeah. ja Yes Dina färsar mår inte om känner ansiktet med ansiktet Som lagt in och drog snabbt och snabbt närmare, närmare Fast de säger att det går till snabbt De tror jag vet att det är snabbt Så har vi lagt in och drog snabbt och närmare Jag skulle räkna all hennes fräkna Även om det inte räknas, det räknas Alltid så det gör, alltid så det gör Facka mig, må sätta lubbitan Klacka halsen på dig för sin Av sin dom. Jo, min sannolikhet, det är min diamant. Ingen annan, ingen annan har, ingen annan man. Trots allt är det hus och pistolen brukar bara till hus. Hon tar dem sedan åt sidan, blir för noga till försoning. Signora, signora, signora, hon önskar låtsas vara Roma. Jag tänker ta henne till Roma. Ett knäma kan hon lova henne det, ingen annan kan hålla. Allt smittar i stycken, en kedja och tyssa. Hon bär smycken som smycken var och ge dig hyllande barn Och få ditt liv att se ut som när du vill flyga upp i ett vev Och något oh, av Veckans allra, allra bästa låtar och superpremiär. Här är Jenny och vänner för vår nivå. Hjälter mot sin vilja tillsammans med Julia Spada. Shoutout till Julia Spada. Ja, verkligen. Ja. Alltså hur bra är det här? Det är så bra. Mm. Det är fint, det är väldigt vackert. Här. Okay. Vad tänker ni när ni hör det här? Vad börjar du? Jag tänker på när jag hörde hennes vokaler första gången i studion. Jag kom lite sent och... Då spelade de upp honom och jag fröst så här, jag stod, jag frös fast alltså när jag hörde den här, hennes vers. Vad fick det för känslor i kroppen? Jag tänkte att det här kommer bli en otrolig låt. Det var det första jag tänkte på. Min första tanke det var min idé. Liksom. Jag träffade henne på en spelning och jag kände, kände inte henne. Då, liksom. Så att jag frågade henne. Hon hade hört ett tillfälligt fall till Vi hade precis släppt henne. Då. Mm. Och hon sa ja, men visst, självklart, varför inte? Så skickade jag till henne och jag bara kände på mig liksom att hon kommer att göra... Inte bara rättvisa, men hon kommer att lyfta låten till en annan nivå där vi måste liksom så här, anpassa, oss, anpassa oss efter henne. Steppa upp. Ja, men det är inte steppa upp, men bara du vet, så här, att man kommer på andra tankar när man gör med musik. För det är ganska svårt, du vet, det är lätt att man alltid har alltid här företankar om hur man ska göra grejer, men... Mycket färdsunderskrivande. Ja. Mm. Och det intressanta... Und ja, det, fortsätter. No, det intressanta med den här låten är att eh, jag tror att vi typ på ett ungefär visste vad den skulle handla om. Ah. Men eh, hon körde ju först. Så... Och det hör man ju på min vers också. Att jag liksom... Min första mening är ju... Den kom från hennes... Mm. Eh, liksom. Ja, precis. Och, eh, så man formade ju den efter hennes eh, refräng liksom. Exakt. Hur representativt är det här För resten av EPN? Väldigt, alla låter är representativa Men mm. just den här Det är väl den som är hitten kanske, Men den är Jag vet inte Man, man måste lyssna på hela EPN Det är Så logiskt det, när man ja. hör allting ja. Hur, vad, vill, vad var det viktigaste att få med På den här plattan? Du. Ens personlighet och ens tankar, du vet, det brukar alltid åsidosättas ganska mycket. Det är alltid att jag ska låta så här, bara jag ska, jag ska säga det här med mycket av detta. det är min värld. Liksom. Det är grejer som jag har pusslat ihop från olika förhållanden som jag, där jag har träffat sig, liksom, där de har sagt eller gjort, eller whatever, liksom. så att Så att jag har pusslat ihop det på det sättet och sen avslutar jag med att prata om mina visioner och min framtid, om vad jag vill ha. Mm. Av vad jag vill bygga tillsammans med någon annan. Mm. Så. Men när du tänkte på den här ep, vad var det liksom som du kände att det här måste, det här måste få höras? Eh, att man skulle kunna stå för varenda ord som skrevs. Alltså, och det känner jag att eh, både jag och jag vet att Henok också gör det. Att man är verkligen säger att det här är 100% med och 100% Henok i varenda spår. Uh, och det är det, det jag gillar med hela projektet Det är att alla involverade Oavsett om det är produktion Eller om det är liksom foto Eller video Eller liksom det administrativa whatever, Alla har i, alltså, Lagt ner sin själ i det Och liksom, inga kompromisser och Det är det jag mm. tycker om Det finns inga regler här nej, är liksom, exakt. Du vet, Det är som att träffa oss på riktigt och vi såg det som ett konstprojekt från början men nu mm. har det blivit ett hjärteprojekt för oss allihopa. Ja, liksom, du vet, ja, ja. Speciellt i slutskedet av inspelningen mm. och eller, av inspelningarna och sådant, så mm. Då blir det en helt annan vibe. Då börjar vi märka liksom, fan, det här börjar forma sig på riktigt. Liksom. Det här kommer vara jag kommer bli stabil på alla sätt och vis Definitivt. På onsdag nästa vecka så kan man höra hela yes. vi kommer säkert, Jag kommer säkert fråga er lite mer och mer än musik uh -huh. här framöver Men mm. nu ska vi fokusera uh -huh. på låta som ni tycker om Och mm. låta som jag tycker om mm. just nu Och vi ska börja med en av dina favoriter Sable Sable med Fulin Jag vet inte vad man uttalar Han som hittade remixen Basenji remix tror jag Vi lyssnar Ja wow. Sable, Sable. Fulin, Basenji i mixen. Yes. Vad är det som är så bra med det här? Uh, jag vet, jag tycker... Henrik uh, brukar skämta om att jag tycker om glad musik. <laughs> uh, och uh, jag tycker att den här, den är glad. Fast det, den här uh, röstsamplingen, den är inte så glad. Uh, glad. Det, det är ju någon typ som känner sig uh, bedragen på något sätt. Men... Uh, jag gillar allt, trummorna, uppbyggnaden hela grejen, den, den är bara så här nice och den känns så här passande inför sommaren på något sätt. Vi brukar prata om det ganska ofta här i, i podden och att ja. man vill ändå ha det där, det är lite glada men sorgliga i samma mm. låt ja, på något exakt, sätt. Antingen exakt. får den låta deppig och ja. upplyftande budskap eller så får Precis. du bara tvätta om. Ja. Det är oftast bättre att tvätta om som i den här. Ja, exakt. exakt. <laughs> men, men varför, gillar inte du glada låtar? Jo då, jag har uppskatta glada <laughs> låtar faktiskt. Jag... Eh. Men det är, mer, det är bara typ en grej som jag brukar jävla som är med. med, med, med man är en glad prick. Det är jag också. Jag är väldigt glad så att eh, nu för tiden så att... Eh, det är faktiskt okej okay jag var glad. Ja, det är fint. Det är bara. Och... Alltså, man <laughs> <Ja>. <laughs> bra låt. Och, och som du sa, bra produktion. Mm. Hur, viktig, hur viktig är produktionen för er egentligen? Det är lika mycket värt som texterna och melodierna och refräng, Allting. Mm. För det där är liksom så här... Det är, Musik är ändå ett detaljarbete liksom, Så att någonstans Om man inte har Om inte Alex och Jesper hade spelat oss Dessa beatsen så hade inte den här epen Blivit av liksom. det är De ljuden liksom. Vi, Någonstans har jag, jag satt och lyssnat På hela epen igår typ Tre gånger om, för den är ju bara 20 minuter Det är en timme, eller vad blir det? <laughs> ja, det <är> timme, <laughs> ja, det är en timme Perfekt Men, Och då, då slog de mig Liksom att vår musik, det är typ så här som det är nattmusik, på riktigt. Du vet. Det, är så här, det låter som bäst på natten när du är själv eller med, med din respektive eller whoever. Sommarnatt, liksom, som uh, exakt. Sommarnatt. Uh -huh perfekt och Alex Jösberg är alltså super no good som vi nämnde yeah, här innan, som yes. är något av hus för den här podcasten också. Yeah, hon kommer uh, ja, hon kom bli över i Sverige. <laughs> ja, det de, Jag jag är ju jävligt efter som jag bor ihop upp med en halv annor. <laughs> jag vet att ah. jag, jag ska precis innan jag har ju hört alla era låtar igenom luren så ah. lite lite i, i, i flera månader nu. Så jag jag, jag jag är liksom invand. <laughs> vi ska lyssna på någon annan som också är väldigt, väldigt bra på produktion just nu i, i Sverige. En, äh, en kille som, som äh, vi har spelat många gånger här i podcasten, äh, Young Good. Han har, äh, han har producerat ett annat geni, Jack Green. Eller han har remixat äh, Jack Greens låt, No Excuse. Det här tycker jag är så himla och fint. att det här är så sjukt, ja. Yes, verkligen. Va, va, va, vad tänker du med när du hör det här? Eh, ja, det ser ljust ut för Sverige, tycker <laughs> jag. Vet inte. Det, det låter fett bra. Jag är verkligen, jag är imponerad. Ja, ja. ja, jag är också faktiskt. Det är riktigt bra. Men det detta är den typ av musik som, är, som vi gillar att lyssna på ja. och gillar att skapa också. Liksom, vi mm. vill ändå vara en del av detta. Man vill inte bara lyssna, liksom. speciellt när man kan göra sån här typ av musik. Mm. När ni, ni hör. Ju liksom såna här beats som är ganska instrumentala ah. Får ni någon så, så här, lust att uh, göra någonting på dem? Eller vill man bara låta dem vara alltså, det, det de är? på om, om det finns utrymme för det. Alltså, nu är också våra grejer alltså, emellan. Det, det skiljer sig också. Liksom. Mm. Eh, om, jag, eh, om jag talar för mig själv kanske väldigt så här, minimalistiskt liksom, mm. för att inte ta över hela grejen. För, det, för jag tyckte det var skitnice. Och jag, och man känner att det här bitet behöver plats. Mm. Mm, jag fattar. Ja. Jag, nej, men jag känner väl samma sak. Jag vill mer göra min egen musik, liksom, men ändå bli inspirerad av såna här typ mm. av produktioner. Mm. För jag gillar det där. Jag, jag är en sån där person. Jag blir inspirerad av andra. Du vet, jag, jag tar till mig och tar för mig liksom, så att det är lite det som är min grej. Sen, så, sen kör jag bara så att jag vill mer göra min egen typ av musik. And drinks low, to feed the nose You know he likes to get burned Has he got enough money to spend? Leave no. he's too and fro He doesn't like you when the girls go Has he got enough money to spend?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 Know a nigga need my comments She was down when I dropped out of college. Down she was down when I rode in pilots Played with a pussy in the Jeep. Yeah, she was down with the foul play driving. Straight Jumped up. in the car when she hit my digits. No one then just to pull up at the projects. Ah. Easy to me, my nigga. it with a scene. Youngin and always seen Straight with a killer. Up. Hand stitched by my dealer. Dinner with a scene. You ain't seen what you mean, my jello. Shitty got the scripts for the call. In the age gotta hit Johnny for the floss Swerved off. It ain't been a minute since I seen a weird nigga from the corner put it on for the south street. On oh, my mama. No nigga, be Go nigga, go nigga, grab my bottle Go nigga, go nigga, grab my condo Keep your head, head my nigga Niggas gonna be billionaires, my nigga Straight Fuck up. how much time that shit might take Niggas ain't playin' with them. I, I, I ain't playin' with this Straight up. I ain't playin' with this I ain't playin' with, I ain't playin' with this For sure Oh no I ain't playin' your with slang. this i nigga, my or go with this Bitch, don't you play me, don't you try me? I need the exact amount. Look at my face, ho, eye to eye me. I'm a boss. Make sure you and your homies dress up. Tie to tire when you see me, ho, or I take that white tee and tie die died. I mean goddamn, nigga. You forgot where I came from, I'm from where you ain't from Where you can't come, where it ain't none Where these bitches is bitches and they ain't none Where they hate from, but as soon as you blow They act like they been down since day one Where it's fucking tank guns, but niggas never join the army like it ain't one If I ain't got it, then I'm hunting I'm either counting or I'm coming Swear so I just then bought that mansion Treat that shit like it's a dungeon God. Up at 5am still working, but I treat it like it's one I'm never acting like I got it, bitch I'm acting like I, I wanted on these niggas i, swear, I swear, ain't down with, I, I ain't Vad är det vi lyssna på? Travis Scott mm. eh, Don't nej. play, va? Eller? eller? eller? eller? Featuring <laughs> Big Sean och eh, 1975 eh. Yes so. ah, Eller så var hon med eh, nej, Jo, Big Sean står med men, ja. uh, Nej, alltså 1975 I ain't playing with these niggas <laughs> Vi ja. pratar ju precis om att uh, Just om 1975 Det är något slags brittisk uh, slingelrockband Ja, precis Det kan vi ingenting om här Jenny Men det antar antaget det är den här konstiga Liksom ja, spökpiano och Ja, exakt Spökpianot Som i början Sära, uh, sample, röst nära i början, du vet mm. Fast de har ju flippat det uh, Jävligt nice, tycker ja. jag ja, Jag tycker också det. Tung låt Va Vad är det som ni gillar med det här? Det, det är aggressivt, det är så här passionerade Hudnäger som det, vi älskar det där Ja, det, för mig, Vi är ändå sådär själva liksom, så att, Hur då? Det är så, Nej, vi, det är så här, vi kan gå ut med oss kan du få se det, uh, det nice. <laughs> under, rätt, under rätt omständigheter Hur är ni när ni går ut på klubben? Nej, jag är ganska lugn för jag tycker att det oftast brukar vara tråkigt <laughs> Men Spela sånt här Rätt musik och jag är Perfektfull liksom då, ja. Ja, det. Du ja, ja. Vad skulle du säga om låten eh, Nej den är nice För det, det var också en sån här låt som eh, typ I slutfasen av, av eh, EPN det var, Som spelades eh, ganska flitigt liksom, mm. I studion, ja, i studion. Ja. Ja, ja. riktigt. Här i bakgrunden har vi en låt som jag har fastnat för totalt yes. i, Typ idag eh, okay. Jag tycker det, lå det låter Som liksom ingenting annat just nu Okej okay. mina absoluta favoritlåter från veckan. Vad känner ni när ni lyssnar på det här? Fantastiskt. <laughs> Faktiskt. Det är helt plötsligt blir min favorit också. Så... Visst är det bra? Ja. Vågat ändå. Han ja. blir ett munspel. Ja, visst det är det ett munspel? Ja, ja. Jag tror det. det. Knappa Knäppa instrument är liksom ja. dagens tema i den här podden. Ja. Den här konstiga kämballon <laughs> Och nu ett liksom munspel. distat munspel. Jag, vet inte. Exakt. Ja, men jag tror att det är, det, det är väl den som gör hela det som jag hela låten. Liksom. I, i, ja, till ja, viss ihop med, del. Men ihop alltså med väldigt väldigt tung bas. Ja, exakt. <laughs> jag, tycker, jag tycker allting. Jag säger ja, nej, var, jag tycker det var fedt cool mix. Alla partierna. Mm. Liksom. Ja, faktiskt. Du har liksom inslag från allting. Från liksom munspel till den här rötssamplingen. Till det här melankoliska. Till så här... Är det... Så här, massive attack eh, ja, typopit, och, vet, ja. Lite, ja exakt. exakt Hela den där grejen så, liksom, så att, eh, Jag vet inte, jag tycker det var skitmöjligt ja. Det var riktigt, kul att ni gillade det. det var i alla fall Schwartz Man blir typ tyst när man hör ja, ja. Man, man, liksom man respekterar Det var Schwartz och 333 mm. Boys jag har aldrig hört talas om, om det här. Men det är i alla fall någonting som Ryan Hemsworth har haft ögonen på. Okay. Eh, den här producenten som... Eh, han har ett nytt projekt som heter Secret Songs där han okay. släpper nya låtar med folk som han gillar. Okay. Typ någon gång i veckan eller varannan. Gjorde så. han någonting med, Dom eller jag vet inte, dem, eller han, WaveRacer? Ja, det har mm. han säkert gjort. Han är ju en sån där internetproducent som liksom okay. dyker upp lite överallt. och just massa massor mixer och ja, men, har ett väldigt... Kul cool sound ah, ah. Men nu, nu känns det som att han nu har börjat liksom Hjälpa upp lite andra uh, och det, uh, Han verkar passa i den här rollen mm. mm. Verkligen, grymt uh, Vi ska spela någonting nu som Dyker upp lite då och då Jenny och vänner, jag tror att det är, han är den mest spelade Artisten i vår podd det, <laughs> <laughs> det, det blir Drake Och det är, det är, Marion, det är du som valt vad är det vi ska lyssna på? Uh, 0200, det är catch-up Eller 0200, jag vänner Ändå uh, ett, ett, ett spontant uh, släpp från hans uh, sida Jag tycker den är riktigt nice Vi får två stycken också Oh lord, know yourself, know your worth nigga My acts are being louder than my words nigga I you sold, I've been still sold down to earth nigga Niggas won't do it, we can do it on a turf nigga Oh lord, I'm the rookie in the vet Shout out to the bitches I ain't holding down the set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 En um, riktig genuin vännefavorit, Drake. Uh, hur kommer kom det att ni inte med honom? Uh, jag vet inte. Jag, jag vet inte, han, man, alltså, man kan se vad man vill om honom. Och liksom, jag tror folk fokuserar mer på hans liksom, personlighet, eller den personlighet han försök, personen han försöker vara offentligt. Men om man bara lyssnar på hans musik och det han har liksom åstadkommit de senaste åren. Det mm. Han har, liksom, han har svårt för att göra en dålig låt. Ja. Exakt, man kan ju inte förneka hur många Nej, det låtar inte. Alltså det som går inte. Ja. han har faktiskt har sportat i sig. Faktiskt. För jag har aldrig hört någon riktigt, riktigt dålig drake låt Det är lite som The Weeknd Det är farlig, farligt farlig, sig. Ja, jag vet, men det är lite sant också. Det <laughs> vet. Det är, alltså jag har aldrig hört någon låt som alltså, de här senaste åren, liksom, då han blev Drake. Mm. Jag, jag räknar därifrån, liksom. du har jag inte hört någon låt som är riktigt dålig alltså, där, ja. alltså det är det sämsta jag har Alla hög det är när det gäller hans egen musik då, kanske det han har gjort med andra det, det är en annan grej mm. men... det är ju liksom han och, och Kanye med och Heartbreak och mm. The Weekend som liksom satt starten lite för den här mm. nya, långsamma mm. lite mer känslo mm. mm. hiphopen om man ska mm. kalla den ja. hur, hur mycket har ni med er av det i bagaget? Uh, nu när ni gör musik tillsammans? Uh, ja, det är mycket alltså. Jag tror det är väldigt mycket ja, faktiskt ja, Faktiskt, det är... Plus våra röster liksom, Det passar bättre till sån typ av musik liksom, uh. så att, eh, vi... Jag gillar inte att skrika i Hiphop längre jag... Min röst har ändrats med åren också Ganska mm. mycket Och i och med att det är jag som har gjort musik så jag kan inte tala för närmare. låt låter som man låt också. Liksom, så. Ja, jag kan hjälpa det. <laughs> <laughs> Nej, men det har blivit du vet, lite annorlunda. Och just sån här musik det är mycket lättare att lyssna på också. Det där. Mm. Och mycket, mycket lättare att tycka om det också. Liksom. Så att, och det passar mig, eller passar oss framförallt, väldigt bra. Jag tänker något annat också. Det här fokuset på att faktiskt prata känslor på ett mm. sätt som folk inte har gjort innan. Det är ja. ju någonting som man har hört mer och mer de senaste åren. Ja, Young Gud som vi, som vi hörde här ja. innan är med i Sad Boys, Gravity Boys, ja. gänget. Ja. Där de, de bygger liksom en hel, en hel stil på just det här med känslor och att det är det som är det viktiga. För det, för det är svårare, för jag tror folk, alltså de flesta alltså speciellt inom hiphop-genren, jag tror att väldigt många är rädda för att liksom visa vem de är eller vad de känner. Liksom. Mm. Det blir alltid så lätt att prata om andra saker och liksom vad man är kapabel till att göra och så vidare. Men när man verkligen gräver in och blottar sig utåt det är väl det som är en utmaning. Och få det att låta snyggt också. Vad är det svåraste med att få liksom känslor ut i musiken? Faktiskt, jag tycker nästan det har varit det lättaste för jag har inte försökt rappa perfekt. Jag har inte försökt vara så mm. findig med det som jag vill säga. Det har mer varit så här... Jag har vuxit in till det där. Jag har mognat ganska mycket det senaste året och förstått, kommit till insikt med väldigt mycket. Då, mitt, mitt bästa eller mitt främsta sätt att eh, kunna framhäva var det är genom eh, att prata om det. Liksom. Och mm. Det kommer fram väldigt bra i, i, i vår musik. Liksom. Att prata om känslor. Liksom, det är Inte bara det fina du kan göra, men det är också ett av de tyngsta grejerna du kan göra. För det är ingen som kan ta dig ifrån. Det. Du är den du är. Du växer inte till det där. Liksom. Så att eh, Så, ja. Det är något som vi alltid betonar här i podden också så yeah. Det är därför den här frågan alltid kommer Vad känner du när du lyssnar på den här låten? Mm. Jag tycker att det är det som är mm, hela ja, grejen Det är ärligt Vi fortsätter med En annan liksom, panglåt Från veckan som jag verkligen gillar mycket Caribou can't do without you Det finns något med sådana här låtar där man liksom bara loppar en enda jätteskärande rad som jag liksom faller för pladask. Mm. Nu, nu kommer det ju sig in lite, lite text på mm. slutet. men äh, Det är, det är ett, ett trick som funkar väldigt, väldigt bra för mig. Mm. Vad, vad tänker ni om den här låten? Eh, jättebra, det var, det var Riktigt nice faktiskt ah, Jag tycker också, yep. skitfett låt Du har valt bättre musik än vad vi har valt Alltså ni är så bra gäster <laughs> <laughs> Klubben för inbördesbundran Ni <laughs> måste inte vara så snälla Man får säga det Om du ska... gjorde ett dåligt val ja, Vi skulle ska... säga <laughs> det till dig <laughs> och Det här var i alla fall Caribou Den eh, brukar jag göra lite så här snårigare grejer I vanliga fall, men den här kändes så här rakt Och fint och mm. bara Lätt lyssnare också Ja det måste vara något sån här gammal Soul-dänge tror jag som man mm. har snott någon mm. fin det uh, Jag tycker det funkar väldigt bra Nu till någonting helt annat uh, Det blir svensk hip Hop. Mm. En mm. låt som uh, kommer nu i, i dagarna Beats, en annan favoriproducent uh, Och hans nya Hit måste ju säkert bli Chicken teriyaki Chicken, teriyaki, linen från Versace Skolan säger hamis homies Matcha dessa plaggen Tror jag bryr mig här huh? hey. hey. Du tror jag bryr mig här huh? oh. hey. hey. yeah. hey. ah, Flåret Abu Dhabi Ut i orten haffad dumplings Fråka Gucci, jag var Gucci Versace på Versace Rappen är som jag, jag har and fucking macchiati Luminati, dessa andra Kimmin, clicky, and en unnacky Bra, tro vad du vill, tro vad du vill jag no photography, don't no push at the me, you push at me tea. So three out of the bus, shooting me click, shooting me click, we open this bitch. Say so you committed, we open this bitch. Two minutes toppin', toppen Gjorde någonting, see? Dowder the game me I Shit, the hustle, make it På me too, Så So sugar so det 420 Bra Så mycket own sugar. Bruh, so Så afrikansk i me blue. So give flow. But in that god, you that good, you're so boggy. That the Get a hug a granola money over pizza. Hammer men impress yeah, hammer men send this. Under air some turn I put the bottom flip a finger. We in this biz. Chicken teriyaki, linen yeah. from Versace Skuna say you pull a dessa smash at this a plug in through me ha. through your bri me ha. Chicken teriyaki. Versace School I say you Pulo homies <laughs> Matcha dessa plague Do you agree me, huh? Do Lilo i mi Maserati Brudrar kalla mig för papi. Puffar på en tjock Cubano Sippar saket mi min Mackie Kostymen Italiano Stilen som Pacino Smäller hundra lak som inget på kasinot. Okay, okay. Fuck det, det real shit Kickar upp dörren till fin, Rummet jagar alla i min klick Nikes på fötterna i klubben Skiter i hon, skiter i han Vem som är vad eller vad de har gjort Visa respekt till folk som är bra Något jag lärt mig, jag lär mig fort det är det ni vet, jag lever det, nu sagt Detta året är allas ögon på en brodor, Tupac Believe me, helt klart, gjorde entré Smak, trodde jag bryr mig no. om no. er Kort sen ni lägger det helt off oh. skratta åt din Insta-bild Lever gärna i Hollywood Ni spelar i en vinklad film AMEN <laughs> varit driven Sen min penna nuddar cock and made med det fälles Även sista rundra lappen uh. Chicken teriyaki, linen från Versace Skorna säger polo Har mismatchat dessa plaggen Tror jag bryr mig, ha huh? Du tror jag bryr mig, ha huh? Liden från Basachi Skolan säger bolo Har mismatchat dessa plaggen Tror jag bryr mig här Du tror jag bryr mig här Beställ om mer Kötta upp min fireball Man är vart Wiggi som en taliban Kött maknad här i stan Jag blir cannibalt han har vart, shotar upp min om att shotar min som en liksom och nyckar lite Approving, approving ja. Bra jobbat Markito ja, det, enda, <laughs> som, det enda som jag tyckte var fel med låten är att han inte in Maj Han vet, jag tror att han vet Remix Behövdes <laughs> <laughs> det verkligen en skåning till på den här låten Ja men det, det skulle vara full ändå Remix, remix. Det var alltså McBeat med Chicken Teriyaki Det är Jacka såklart Och mm. Roche Skönskottet mm. Och Amin yes. Är det här någon som du kände sedan innan Eller ni jag känner Jacke Amin. Jag har jobbat lite med Jacke. Vi ska släppa en sak också. Ja, kul. Ah, cool. Jag har en del på G också. Så att Amin känner jag också bara, men vi har inte jobbat ihop. Roche känner jag inte. Jag har bara träffat honom en gång. Men Marquito, mm. Marco Saez, <laughs> han känner jag väl. Jag ska träffa honom imorgon och spela in. Du hälsar honom att det här är en banger. Faktiskt. Ja. vi släppa bra. en platta till. Faktiskt, Att jag tror han är, lite bekväm, han är för bekväm nu Efter alla fina recensioner det Inte, inte efter då? nästa vecka Inte efter att vi har släppt ja, Jag blind, hörde att han skulle yeah. släppa en låt bara i år ja, Man spelar bara ja. är, är det här den enda låten som man får ja. höra från Ja, jag hörde det Ja, men om du bara ska vända så kanske det är den här Ja, i det är sant Vad tror ni, är det hitvarning eller? Ja, det borde det vara Jag hoppas det Ja. Jag hoppas det Svår konkurrens nu när ni släpper samtidigt Det handlar inte så mycket om konkurrens Svenska <laughs> rapporter är lite, Nu måste växa Och det är glad att vi som rapper Att vi ändå lyfter varandra liksom, Att vi ger respekten till varandra Och det är props av varandra och det är såhär... pusha. Ja, pusha för hela grejen liksom. Speciellt när olika, det är bra Helt olika grejer ni gör just nu också Exakt mm. och... Vi har någonting här i bakgrunden som jag vet att du gillar Det är Alina Baraz. Är, jag, inte, jag hittade på Soundcloud tror jag det var. Den här låten heter Paradise. Den är väldigt romantisk, väldigt fin, precis så som jag ville ha den. Liksom. You? Oh, oh, would, would you, would you, would you be my Smäl in i den låten, fast den inte är så där super, super ny som, den, som låtarna ska vara egentligen i yeah. det här filmet. Men gud, vad bra att vi gjorde det. Wow. Vad finner Ja, verkligen. Man måste lyssna på, jag lyssnar på den varje gång som att den är ny det är ju inte som att den låter omodern direkt, den är Nej, väl, väldigt så här i just nu soundet ah. uh, det är ju ESTA som har producerat Precis. som man kan se uh, här, nu när ni lyssnar på den här podden kommer ni inte kunna se att ah. lyssna på ESTA men uh, vi kanske ska gå ikväll och kolla, ah, och kolla in här Så ah. från uh, selection som, som är bokade på Lydmark här i Stockholm Uh, ja, hur vill ni att ny musik, musik ska låta just nu, liksom sommaren 2014? Um, jag tycker att musiken låter precis så som jag vill ha den, så som den låter idag. Det, jag tycker att det, jag har ingenting att klaga på faktiskt. Den musiken som jag inte tycker, tycker om, liksom. jag lyssnar inte på den, inte bara för att man kan välja idag. Men Rap är skit på RB är skit för att allting växer, allting blir bättre och du vet det så här, det finns inga regler man märker det mer, mer och mer, det börjar bli tydligare liksom, och, mm. och det kommer man märka också på vår på NP liksom, så att uh, istället för att alltid vara så att ah, vi ska ta dig igenom en musikalisk resa eller whatever, det är, inte det det handlar om, du vet det är så här, uh, musik så som det ska vara, liksom. det är så här man vill att det ska låta, det är så här man vill att ens liv ska se ut också. Du vet, så att, uh, nu ligger ju precis rätt i rätt tid, helt enkelt. Ja, det är ju det. Exakt. Vad kommer du lyssna på i sommar, Marian? Får du ta med din egen Epocha som kommer på onsdag? Eh, Banks. Typ. Jag är typ kär i helvete. Jag längtar <laughs> efter hennes album faktiskt. Och hon kommer väl lite också, eller hur? Är det Brovalla eller är OET West? Jag kommer inte ihåg. Eh, Brovalla tror jag. Ja. Ska du stå längst fram? Kanske, va? Kanske <laughs> kanske ja, Marian. Då kanske vi kan få lite mer fram. Va, vad har ni för sommarplaner annars? Vi uh, ska till London faktiskt Vi mm. till Wireless Festival Så att vi kommer att se Drake, Kanye, Kanye. Outkast Pharrell, Pharrell. Pharrell. Nice uh, uh, Det är många som är många. Nice. Uh. Ta med massa ny bra musik hem till ja. oss Ja definitivt <laughs> Vi avslutar då med Dante Hans nya singel Trillion Också Bra, mycket, mycket bra svensk musik idag Glöm inte kolla vår video Uh, just <laughs> kolla, kolla Vi <laughs> släppte idag. den idag <laughs> Så himla gött att ha er med yeah. idag Tack I got my cap on I slow some Sometimes be acting funny Honey Just give in the eye roll Yeah Yeah Now the world's ours I said the world's ours I wanna earth Yeah Not the earth our Think we're in the need of some girl power I woke up Today and felt like a million, like a billion, like a trillion, like a trillion dollars, dollars, like a trillion bucks, eh. Yeah, yeah. Now in the club, I'm filling my cup, I'm filling my cup like eh. Yeah. Going on like I hear Marvin Money and politicians It's the best of friends We need a female president We need more female CEOs We need more women in power positions A female king, a female pope Now all my soul's filled with dreams and hope I woke up today And felt like a million Like a billion. Like a trillion, like a trillion dollars, dollars, like a trillion bucks, yeah, yeah. Now we in the club, I'm filling my cup, I'm filling my crop like, yeah, yeah, Like, oh, yeah, And all I gotta say is, I, I, I feel like a trillion. Now the world's ours. I said, the world's ours, I want an earth, yeah, not an earth. Hour. think we're in the need of some girl power. I woke up today and felt like a million, like a billion, like a trillion. Like a trillion, like a trillion dollars, dollars, like a trillion bucks. Hey, hey. Now in the club, I'm filling my cup, I'm Feeling my crop like eh, like oh, eh, and all I gotta say is I, I, I feel like a trillion